Bine v-am găsit, iubiți ascultători, la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Am ajuns astăzi la Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 10, din care, cu ocazia lecțiunii precedente, am avut o serie de gânduri, gânduri cărora le vom adăuga și pe cele ce urmează. Mai înainte însă de a pătrunde în textul lecției propriu-zise, haideți să ne ocupăm și acum de o istorioară care poartă titlul Trei prieteni de drum. Se povestește despre un creștin albit de ani care se afla pe patul de moarte. În jurul lui se aflau rudele și prietenii, îmbrățișându-i pentru cea din urmă oară le spuse. Ascultați, dragii mei, astăzi am fost vizitat de trei inși. Primul era credința care se apropie de mine și șopti: Vin să mi-au rămas bun de la tine, nu mai ai nevoie de mine. Te-am ajutat să-L urmezi pe Hristos, să-I rămâi credincios, să trăiești în pacea și stăpânirea lui. Acum mergi să-l vezi și să viețuiești împreună cu el. După aceea venină deja care îmi spuse și ea, Ți-am ținut bună tovărășie până acum, te-am încurajat, te-am mângâiat, te-am înveselit. Rostul meu pe lângă tine s-a încheiat. Ajungi la capătul drumului. În lumea în care intri, nu mai este nicio umbră, nicio îndoială, nicio strâmtorare, nicio durere. Totul va fi pentru tine lumină și bucurie. Adio! După aceea, veni dragostea, cea din urmă, și i-am spuse: Eu nu mă voi despărți de tine. Din potrivă, aici pe pământ am înfrumusețat viața de toate zilele, ți-am adus bucurie chiar printre lacrimi, ne-am cunoscut din ce în ce mai aproape, dar nu era decât un început, o pregătire. Abia acolo sus voi fi cu tine mai mult decât oriunde și oricând. Nu te vei putea lipsi de mine, căci fără mine nu este cu putință nicio fericire. Abia de acum înainte suntem pe de întregul unul al altuia. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, binevoiește, te rugăm și binecuvântează și acest program de astăzi, cu o pătrundere, cu o înțelegere tot mai adâncă a dragostei Tale arătată nouă prin Fiul Tău, Iisus Hristos. Amin. Toate darurile de așa viață să vorbesc în limbi chiar munțe, și averea să o împar de-aș Haideți să dăm citire versetului 10 din capitolul 4 al Evangheliei după Matei, care astfel glasuiește: Pleacă Satano! I-a răspuns Iisus, că ce este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Versetul acesta ne face martori ai biruinței desăvârșite câștigate de către omul Iisus Hristos împotriva satanei, care a venit la Mântuitorul cu cele mai subtile și perfide mijloace de ispitire, pe care le-a putut născoci mintea lui întunecată de păcat și ură. Alături de gândurile pe care le-am avut cu ocazia lecției precedente, astăzi vom adăuga și pe acestea așa după cum Duhul lui Dumnezeu a inspirat pe preotul Nicuriță, autorul acestor gânduri. Așadar, Domnul Isus aici spune, numai Domnului Dumnezeului tău să te închini și lui să-i slujești. Haideți să vedem ce este, de fapt, închinarea. În limba greacă, limba în care a fost scrisă original scriptura, respectiv Noul Testament, pentru cuvântul închinare întâlnim termenul treo, ceea ce înseamnă aduc cult. De aici vine și cuvântul idolatrie, adică cultul idolilor. Și oricui îi se aduce cult, fie oamenilor, fie obiectelor, înseamnă nesocotirea lui Dumnezeu singurul căruia trebuie să îi se aducă închinăciune cult, Așa cum Domnul Isus Hristos rostește în versetul asupra căruia medităm. Închinarea este recunoștință, credință și dragoste care se revarsă din inima care l-a primit pe Dumnezeu ca singurul stăpân al ei. Mântuirea stă în faptul de a te preda în întregime Creatorului. Aceasta este închinarea adevărată. Toate mișcările celui credincios sunt în Dumnezeu. În el avem viața și mișcarea, citind la faptele 17 cu 28, așa ca și peștele în apă. Apa este viața lui, din apă este născut peștele, în apă trăiește și fără apă moare. Numai lui se i slujești, spune Domnul Isus. Orice slujbă care nu duce spre Dumnezeu, duce în mod nemijlocit spre celălalt pol, diavolul. Cuvântul ne spune la 1 Corinteni 10, 31, fie că mâncăm, fie că bem, fie că facem altceva, să facem totul pentru slava lui Dumnezeu. Să-mi pun deci clipă de clipă întrebarea, Cui slujește lucrul pe care îl fac în clipa asta, vorba pe care spun, gândul pe care îl am? Dacă prin ceea ce fac, spun sau gândesc, este slujit Dumnezeu și nu firea mea cea veche, atunci să fiu liniștit. Credinciosul nu mai este al lui, ci al Domnului. Tot ceea ce face... Trebuie să ducă spre slava Domnului și spre propășirea lucrării Lui, chiar dacă mănâncă sau doarme sau merge la lucru. Totul este pentru Domnul, numai Lui să-i slujesc. Aceasta trebuie să fie deviza vieții noastre. La versetul următor, la versetul 11 din Matei 4 citim Atunci diavolul l-a lăsat. Și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Vedeți dumneavoastră, nici diavolul, cât e de diavol, nu se ține de cel credincios ca să-l ispitească într-una. Sunt vremuri când îl lasă, ba chiar fuge de lângă el când rămâne statornic în credință și ascultare de voia lui Dumnezeu când nu cedează ispitei, așa cum ne spune Iacov în capitolul 4. Îndată ce ne lasă diavolul, auziți, vin îngerii să ne slujească. Ei tot timpul au stat în jurul nostru pentru a interveni în cazul în care ispititorul ar trece limita puterilor noastre cu ispita lui. De citit 1 Corinteni 10 cu 13 Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie, ne spune Psalmul 34 cu versetul 7 ce liniștiți și plini de încredere ar trebui să fim noi când trecem prin ispite grele, când diavolul de lovituri puternice, știind că nu suntem singuri. Îngerii Domnului sunt în preajma noastră, stând gata să intervină. O, ce mare har ne-a dat Domnul prin faptul că niște ființe superioare nouă sunt slujitorii noștri, slăvit să fie El. Este o lege naturală în viața credincioșului că diavolul nu-l poate ispiti tot timpul, ci îl lasă pentru o vreme. Puterile răului nu ne pot ispiti și lovi decât un timp, apoi ne lasă, fiind urmate de îngerii luminii care vin să ne slujească. Misticul Apusean Tauler spune că Dumnezeu nu-i niciodată mai plăcut mai duios, mai dulce și mai aproape de fi săi, decât după încercările și ispitele prin care îi trece. Cu cât este mai puternică ispita, cu atât e mai înalt gradul slujbei duhovnicești la care vrea să-i cheme. Încheia citatul. Oricât de groși ar fi norii, soarele este tot la locul lui și nu poate fi biruit. Norii vin și se duc, dar soarele rămâne neclintit. Oricât de groși și furioși ar fi norii diavolului în jurul nostru, el, satan, e numai pentru un timp și este limitat. Dumnezeu însă cu harul lui, cu ungerii lui buni, este purul lângă noi și nu ne va părăsi în veac. Pe fondul cel mai întunecat al ispitelor și încercărilor din viața noastră, se arată cel mai frumos curcubeu al binecuvântărilor, lui Dumnezeu. Cu cât ispitele diavolului sunt mai mari, cu atât harul lui Dumnezeu se revarsă mai mult asupra noastră, cu atât mai mulți îngeri stau gata să ne slujească. Sunt două împrejurări în care Domnul Isus a fost mai puternic ispitit de diavolul. Este vorba despre ispitirea aceasta din pustie și apoi în grădina Ghețimani. Și de fiecare dată vedem că îngerii au venit la el pentru a-i sluji. În aceste ispite, el nu s-a folosit de puterea sa dumnezeiască, așa cum spune și Spurgeon, Hristos biruiește pe ispititorul nu ca Dumnezeu adevărat, ci ca om adevărat. De aceea poate să vină în ajutorul nostru când suntem ispitiți, căci el știe cât de grele sunt ispitele pentru om. Știe, știe pentru că și el a fost într-un trup omenesc asemenea nouă, dar fără păcat. Să nu uităm, îngerii Domnului sunt gata să ne slujească dacă rămânem statornici în credință și ascultare de voia lui Dumnezeu atunci când suntem ispitiți de diavolul. Ce frumoasă este biruința după o luptă grea! Ce dulce este odihna după o muncă încordată! Ce plăcut este soarele după ce au trecut norii furtunoși! Bunătatea și harul lui Dumnezeu se arată mai strălucit în suferințe și ispite. Dacă n-ar fi răutatea diavolului, nu s-ar vedea în mod desăvârșit bunătatea lui Dumnezeu. Diavolul este totdeauna înlocuit de îngeri. Răul este înlocuit de bine, întunericul de lumină. Slavă veșnică Domnului pentru orînduirile acestea ale lui minunate. În versetele următoare, la versetele 12 și 13 din Matei, capitolul 4, citim că atunci când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea, a părăsit Nazaretul și a venit de alocuit în Capernaum, lângă mare, în Ținutul Izabulon și Neftali. După cum se știe, Ioan fusese închis și, datorită acestui fapt, glasul lui Dumnezeu nu se mai auzea în mijlocul poporului. Ioan era glasul lui Dumnezeu. Când a auzit Domnul Iisus că Ioan fusese închis și că lucrarea lui Dumnezeu a rămas fără lucrător, a părăsit Nazaretul și a venit în ținutul lui Neftalii, adică tocmai în locul pericolului. A ieșit din starea de anonimat și a luat locul lui Ioan pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să meargă mai departe și desăvârșit. Ioan era glasul lui Dumnezeu. Domnul Isus însă era cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Ioan era pregătitorul căi. Domnul Isus era el însuși calea. Ioan era luna. Domnul Iisus era soarele. Ioan fusese închis pentru ca să iasă Domnul Iisus. Ioan căzuse pe frontul duhovnicesc, dar locul lui a fost luat de Domnul Iisus, așa cum pe linia întâia a unei oștiri, când cade un luptător, locul lui este ocupat de un alt luptător. Lupta lui Dumnezeu de data aceasta a trecut în mâinile marelui biruitor care a părăsit cerul pentru a birui pe satana. El a câștigat o biruință strălucită în timpul celor 40 de zile de ispitire în pustie, iar acum a venit în ținutul lui Neftali. Aici e locul lui, nu în Nazaret. Neftali înseamnă luptele lui Dumnezeu. Unui ostaș îi stă bine numai în luptă cu cât mai mult unui conducător de oști, Domnul Iisus, marele conducător de oști, a venit în ținutul lui Neftalii, adică luptele lui Dumnezeu. În înțeles duhovnicesc, el era mereu în acest ținut până când s-a înălțat la cer. Și chiar din cer, el continuă să fie în persoana fiecărui urmaș al său, tot în ținutul lui Neftali până când cel din urmă vrăjmaș va fi zdrobit, când toate lucrurile vor fi supuse lui Dumnezeu, cum citim la 1 Corinteni 15. Adevăratul urmaș al lui Hristos trăiește în ținutul Neftalii, apărând necontenit adevărul, blândețea și neprihănirea, cum spune la Psalmul 45, 3 și 4, apărând Evanghelia și dragostea, apărând împărăția lui Dumnezeu. Nu orice luptă este lupta lui Dumnezeu, ci numai lupta cea bună a credinței, așa cum ne spune Pavel la 1 Timotei 6 cu versetul 12, lupta pentru propășirea lucrării unice a lui Dumnezeu. Astăzi sunt mulți care au venit mai curând ca să fie renumiți prin el decât disprețuiți de dragul lui. Ioan fusese închis, dar locul lui a fost luat de Domnul Iisus. Dumnezeu nu este lipsit niciodată de luptători. Ca de Moise, se ridică Iosua, alte mâini, dar același steag. Dragul meu, tu ce fel de luptători ești? În care ținut locuiești tu, din punct de vedere duhovnicesc? Numai aceia care poartă luptele lui Dumnezeu vor primi cu una acea neveștejită pe care a pregătit-o Domnul tuturor biruitorilor. La versetele următoare, versetele 14 și 15 din Matei 4, cuvântul Domnului ne explică motivul venirii Domnului Isus în aceste ținuturi. Să-l citim. Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia care zice, Țara lui Zaburon și țara lui Neftali înspre mare dincolo de Iordan, Galileea Neamurilor. Iubiți ascultători, Biblia trebuie citită pornind de la gândul că te întâlnești chiar cu Dumnezeu. Prin Biblie, Dumnezeu îți vorbește și tot ce îți spune El se împlinește sigur. Ca să se împlinească ce fusese vestit, dar și ce a fost vestit era de neapărată trebuință. Galileea neamurilor era țara ocării, Țara unde trăia cea mai pestriță populație, cu obiceiurile și cu credințele cele mai felurite. Era, în adevăr, o mică lume. Aici se aflau cele două seminții ale lui Israel, Zabulon și Neftali, țară înspre mare. Calea mării fiind o cale care duce în lumea întreagă, dincolo de Iordan, de Iordanul cel Sfânt. Dar, să vedeți, cu toată starea ei rea. Această țară a ocării avea drept la Mesia, drept la mira și la dragostea lui Dumnezeu. Și tocmai aici, în acest întuneric gros, s-a arătat în toată strălucirea ei lumina izbăvirii. Aici s-a arătat Hristos și prin Hristos locuitorii Galilei au fost aduși la o cinste deosebită. În regiunea cea mai disprețită Hristos a arătat în toată frumusețea lui. Acesta este felul de a lucra lui Dumnezeu. El transformă în lumină minunată întunericul cel mai gros, în rai fermecător cea mai arzătoare pustie. Dintr-o inimă de criminal, el face un templu sfânt pe al cărui altar arde tămâia iubirii. Și dintr-o viață zdrențuită de păcat, el țese veșmântul cel mai strălucitor și mai divin. În laboratorul Harului Lui Dumnezeu, o trava se transformă în medicamentul cel mai vindecător și păcatul se transformă în cea mai frumoasă virtute. Dacă și inima ta, dragul meu, este un fel de galilee a lumii și a păcatului, deschide porțile ei ca să intre în păratul slavei, și vei rămâne uimit de lucrarea pe care o va face el în ea. Dintr-o împărăție a păcatului va face o împărăție a sfințeniei, o împărăție a luminii cerești în care va domni Hristos și tu vei fi fericit. Haideți acum să dăm citire versetului 16 din Matei 4 care sună în felul următor. Norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină. Și, peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții, a răsărit lumina. Să zaci în întuneric, ce poate fi mai grozav decât aceasta? Și sănătos e greu în întuneric, dar mai ales când ești și bolnav. Întunericul te țintuiește într-un loc de nu mai poți face nicio mișcare și te umple de frică. Nu știi de unde poate veni pericolul. Chiar dacă ai ochi, în întuneric nu-ți folosesc și cu timpul se topesc. În fundul oceanului, unde este întuneric veșnic, trăiesc pești orbi. Se vede numai locul ochilor, dar ochii sunt topiți. Câtă dreptate are prorocul Isaia când vorbește despre oamenii care trăiesc în întunericul păcatului zicând au ochi și nu văd, la capitolul 6 cu 9, sau Scoate afară pe poporul cel orb care are totuși ochi, la capitolul 43, cu versetul 8. Cine trăiește în întunericul păcatului, devine orb chiar dacă are ochi. În întuneric, ochii se atrofiază. Și cine este orb, nu știe unde merge. Lipsa de cunoștință, de asemenea, este un întuneric gros și o orbie grozavă. Un profesor credincios povestea «Eram odată în tren. În fața mea da o doamnă distinsă. Am intrat în vorbă cu ea. Vorbirea a ajuns în cele din urmă și asupra credinței. Scuzați-mă, a strigat doamna numai decât, despre aceste lucruri am alte gânduri decât dumneavoastră. Trebuie să știți că eu sunt necredincioasă. Atunci, stimată doamnă, zisei eu, nu vreau să vă deranjez, dar îngăduiți-mi să vă întreb. Cum de-ați ajuns necredincioasă când ați avut parte de o creștere creștinească? Ca o persoană cu carte, ați citit de bună seama mai târziu și vreau o carte despre credință creștină, nu e așa? Și i-am numit câteva cărți care vorbesc în felul cel mai simplu despre credință. Ați citit dumneavoastră aceste cărți? De fiecare dată același răspuns. Nu, domnule, nu cunosc această carte. Sau am continuat eu, poate ați citit vreo altă carte de felul acesta. A, nu, nu mi-aduc aminte. Cum aș putea eu în situația mea să mă ocup cu astfel de lucruri? Ei bine, atunci, stimată doamnă, scuzați-mă că vă vorbesc deschis, dar n-ar trebui să spuneți că sunteți necredincioasă, ci uh, neștiutoare. O, cât de mare este în lume întunericul acesta adus de necunoștință! Câți nu sunt care vorbesc de rău Biblia și Evanghelia, dar dacă i-ai întrebat ce anume au găsit rău în ele, n-ar ști să spună nimic, pentru că nici n-au citit niciodată aceste cărți. Poporul zace în întuneric nu pentru că nu poate fi izbăvit, ci pentru că nu vrea să fie izbăvit. Orice necunoaștere este întuneric și moarte. Păcatul, sub toate formele lui, este tot o necunoaștere. Necunoașterea este ca o peșteră întunecoasă în care zace poporul, dar la gura peșterii stă Domnul Iisus și strigă, Veniți la mine, veniți la lumină, veniți la viață și la fericire, eu vă voi da din belșug, fără bani și fără plată. Numai cine îi aude glasul și-l ascultă, ajunge să vadă lumina. Ferice de cine dorește să audă, căci va ajunge să și audă cu adevărat și apoi să și vadă cu adevărat. Domnul Iisus izbăvește pe orice suflet din întuneric, dacă vine la el și rămâne cu el. În versetul următor, la versetul 17, citim că Isus a început să propovăduiască și să zică Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Numai Domnul Isus poate propovădui cu adevărat pocăința. Orică de iscusit și de talentat ar fi un om care propovăduiește, dacă nu vorbește Isus prin el, nu va avea niciun rezultat Propovăduirea lui, dar când Iisus începe să propovăduiască, când El prin Duhul Său cel Sfânt începe să învețe să vorbească prin cineva, chiar dacă vorbirea omului aceluia n-ar fi atât de iscusită, sufletele totuși se vor pocăi. Nu retorica, adică arta vorbirii, pocăiește pe om, ci Iisus. Dacă nu vorbește prin tine El, Iisus, Poți fi doctor în teologie, poți fi plin de talente oratorice și poetice, tot nu se va mișca nimeni la propovăduirea ta. Puterea propovăduirii tale stă în Iisus care locuiește în tine. Numai cuvântul lui are putere. Nu mai trăiesc eu, spunea apostolul Pavel la Galaten 2,20, ci Hristos trăiește în mine. Dacă acesta este un adevăr în viața mea, atunci pot spune, nu mai vorbesc eu, ci Hristos vorbește prin mine. Și dacă este așa, atunci vorbirea mea va convinge sufletele. Hristos singur poate să propovăduiască împărăția cerurilor cu adevărat, pentru că numai El a venit de acolo. El singur trăia în ea și știa cum este această împărăție. Tot El și astăzi Poate propovădui această slăvită împărăție, în măsura în care euul meu este dat morții, iar Hristos și-a luat locul lui pe tronul vieții mele, în măsura în care viața mea este împreună cu Hristos în locurile cerești, în măsura în care Hristos domnește în mine, în măsura aceasta pot propovădui cu adevărat împărăția cerurilor. Unde domnește Hristos, acolo este împărăția Lui. Cine are împărăția cerurilor în El, poate să spune și altora despre ea și vorbirea Lui va avea putere de convingere. Domnul Isus vorbea ca unul care avea putere, așa spune la Matei 7 cu 29, nu cum vorbeau și învățau cărturarii și fariseii. Puterea Domnului Isus sta în faptul că ceea ce spunea era o realitate de viață, nu o teorie moartă învățată pe băncile unei școli. El mărturisea adevărul din el, spunea ce a văzut și de aceea nimeni nu se putea asemăna cu el. Ca să vorbești convingător despre pocăință, trebuie să fii tu însuți. Pocăit. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 20, cu ocazia căruia urăm fiecărui ascultător al acestui program să devine un adevărat pocăit. Amin.